Hej Filip! Hej Bubben! Det funkar till sist. Det funkar till sist. Ja. Uh, vad, vad funkar? Din penis. Jag <laughs> <Hata> dig. <laughs> Nej. Jo. Du, älsk, du älskar mig. Nej, jag tycker inte om någon länge. Jo, det gör du. Nej. Va? Du är så nere idag. Ja, jag är deprimerad. Philip. Vill du prata om det? Nej, jag vill inte prata med dig. <laughs> Så det är ju bra att vi ska göra en podcast nu du, du, du, du, du. Varför vill du inte prata med mig? Nej, det för att jag tycker inte om dig Det där gör ont. ont Nej, jag tycker jättemycket om dig Filip oh. Bra, ska vi säga någon random så att vi har vi någon jävla skitgrej Fint Fin sång, Åsna för chefen Filip, säg inte åt mig vad jag ska göra. Välkomna till Hej, vi har en podcast! <skratt> mitt namn, mitt underbara namn är Filip Winter. upp. Och hans namn är... Är Filip Winter. Ja. Hej Filip! Hej Filip! Hej! Är det läget? Jo, men det är bra Filip, du är själv Filip. Jo, det är fan skitbra! Hej, det, det jag heter Filip Winter och det är dags att spela snale... Snalle, snalle. jag önskar att det var sant. Snalle, mm. vill du vara din tant? Det vill jag. Men jag ska börja podcasten med att säga att vi har jag en... jag heter Jakob, förlåt. Det var det jag tänkte säga. Just det, du heter ju Jakob Andersson. Det hade jag ja. glömt. Bra. Jag ska börja podcasten med att vi fortfarande har en sponsor ända fram till den 20... någonting Tjö. mars. Uh, uh, och det är Linnea Karlfred som sponsrar vår Soundcloud och ni hittar henne på Twitter med Kebab Lilly, Lilly med 2 L och Y på slutet, tack för mig <laughs> nu är slut, hej då vi ses soft ja, skönt med en podcast som bara var i två minuter <laughs> ja precis, nu kan vi fan sova yeah, det, ja. det är sova det du har sovat om hela ja det skulle jag behöva du det får sova jag. om ungefär en timme Jakob nej för efter det måste jag fortsätta jobba med saker Ja men, åh oh, Jacob, nej. Oh. Mm, jo. Okej, okay. men då, då kör vi på då. Äh... <laughs> så Filip jag hörde att det hände någonting en dag. Vad var det nu jag tänkte säga? Jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg är <laughs> Just det, jo, vi, för er som inte vet som är ett lite seger så här, ni har säkert sett om ni har iTunes, men vi har ett specialavsnitt uppe av Special kanske man ska säga Det är typ Dasian allt annat <laughs> Bonus bara. Eh, Ja, ett litet avsnitt på 30 minuter Av podcasten Där, eh, där vi snackar lite skit Och, och Filip får eh, Sin första genomgång av, av Rollspel Ja, min rollspelsdebut Fantastiskt eh, Så det tycker jag ni ska gå och lyssna på Innan detta, så ser det lite som att ni får en extra lång podcast Istället eller någonting Ja, det kan ni se det som eh, mm. Den har inget nummer eller så, det är bara en bonuspodd Exakt. Så det är fan fett oss. Det är fantastiskt faktiskt. Um, ja, är helt så otroligt. 30 minuter extra podcast. Fan vad cool. F fan cool. cool Fanta mannen. cool. Fanta Men jag vill veta, äh, Jakob. Yes. Vad fan är hett just nu för dig? Ja oh, just det, där skulle jag tänka på. <laughs> <laughs> Philip! Just nu är det ingenting som är hett överhuvudtaget. Så inte ens alls. jag. Nej, inte ens du. I mean, jag vet inte, jag sa redan i bonusavsnittet att jag spelade Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, precis. Och. Och då, eh, du har redan spytt galla lite på det. Ja, men jag tycker om det. Det är sött. Um, det är väl som det tidigare. Fast i HD, det är väl typ det. Så det är lite synd, för uh, Nintendo är lite sämst. <laughs> ja, vi, vi vet ju vad du tycker. Ja, men vi vet ju vad jag tycker. Ja. Eh, det var någonting mer jag tänkte säga. Ja. Låt mig tänka det är fem sekunder. Eh, eh, eh, jag är allmänt trött för att jag jobbar på en video. Det är du. Så det var jag sysslar med. Och, Han är eh, verkligen jättetrött idag, Jakob. Ja, jag är jättetrött idag. Det är nästan så att jag inte pallar. <laughs> så att hålla mitt hand liksom uppe. Och jag bara... <laughs> det är så att jag efteråt kommer att skära tumman av mig. Oh, nej. Uh, det kommer jag jätteont. Jo, Filip, det är sant. Det låter inte så kul. Cool. Uh, jag kan ju tillägga det oss att jag <laughs> jag och min fru fröken Swag Fröken Swag Korka, Nej, fröken Swag Swag uh, mm. Swell. Uh, Hon och jag har ju uh, har, har bokat resa inför sommaren Oj. Är väldigt, vi är väldigt tidiga nu ute. det är jättebra det är skönt att vara det, det blir billigt och bra uh, så vi ska till vi ska till London i uh, augusti de om Det blir jättebra. Hur, hur lång tid då, en vecka eller en? det blir eh, fem dagar så oj, oj, oj. Måndag, måndag till fredag oj oj, oj. Oh, den 18 till blir det i augusti så det, det är rätt så bra, det är rätt så skönt hinner vi spela in podcast då <laughs> det jag tänker på det är det. Alla, alla frågor liksom samma. Men det blir väl podcast <laughs> men, men det blir väl podcast Nej det tror jag inte Filip. Så det får nu bli uh, Antingen spelar vi en in innan Ja det, det går ju inte på tisdagen uh, Vi får Nej. kanske spela in uh, Typ helgen innan du åker Eller någonting Det, blir, det funkar, det tar vi då <laughs> Ja förståsvis så det blir säkert jättebra, Filip. Ja, men jag, fan vad kul. Ja, det är roligt. Så det är i alla fall någonting som håller mig vid liv just nu. Ja, men fan vad kul. Mm. Vad, ska ni, vad hade ni tänkt att göra i London? Dö. Dö, okej. Okay. Ja, jag planerar dö. Eh, nej, men alltså, fan, det är inte jag som planerar det. Jag, jag är bara liksom så här... Men, Aha, okay. du, du vet, alltså, jag, är väldigt, jag är väldigt tillbakadragen så jag kan bara liksom så här... hänga med på allt. Jag, vi, vi gör allt. Hon vill gå på den här... Doctor Who-grej, Nej, den här Harry Potter-museet, uh, ja, ja, ja. vad fan det är, typ... Ja, någon sånt där. <laughs> uh, ja, det här jävla Warner Bros-studios-pista uh, ja. där det är typ bara Harry Potter-stuff. Och det kan jag väl uh, gå med på. Ja. Det låter, låter, låter trevligt. Ja. <laughs> Så, uh, Särskilt ja. när man är med sin fru. Särskilt när man är med sin fru. Den gamla stridsyxan. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> uh. <laughs> Men ja. fantastiskt, det, det, det är bra, du har något att tänka på då. Sen, sen kan du ju tänka på att du säkert träffar mig någon gång i livet. Det... Kanske håller dig vid liv också. Någon gång i livet, men när Filip? Jag vet inte, typ snart. Na, na, ja men då, ja, då, ja. Måste, då måste jag betala för att åka dit. Ja men vi kan betala tillsammans. Så Ja. Vad jag kostar vill, det jag, att jag, åka till Stockholm, Filip? Jag, jag vet inte. 400 kanske. Fy, <hör> oj. <hör> jag kan betala hälften. Ja, så kan jag betala. Jag kan betala hälften också. <hör> är, det, är det 400 dit bara? <hör> Nej, jag tror att det, det var 400 när jag skulle åka till Malmö och åt, ja, alltså, okay. tur och retur. Ja, okej, okay, men det är ju bra. Därför att jag hade fan 800 spänn för att åka till... Vad är det med Sverige och så jävla fucking... Jag kan åka typ utomlands för 800 spänn. <laughs> ja. Alltså. Det är så bara... Okej, okay, sure, whatever. Ja. Skitsamma. Fan, att det, att det måste kosta pengar för att vi ska träffas. Det är helt bizarrt. Filip, du får ja. bo här. Ja, jag får fan flytta till dig. Ja, men men du, har ju, du har ju ingen plats för mig, så... Nej, men du behöver ju inte bo här. Okej. Okay. <laughs> Men hej Philip, vad fan är hett för dig din jo, lilla bitch vad som är hett för mig är att eh, jag spelade in en musikvideo idag Okej, okay, bryr man inte <går> Fan vad jag gillar för Haha, <går> <går> <går> jag bara skojar, jag är jätteintresserad för dig ja, Nej det är du inte, men skitsamma eh, Jag spelade in en musikvideo idag med min kära vän Emil Monikander Jag gillar honom Ja han är fin Mm. Eh, vi skulle egentligen gjort det inte i lördags, men förra lördagen. Men då kunde han. Vänta, inte... jag, har jag träffat Emil på riktigt? Det... Han, var, han var med i Malmö på. <laughs> då har jag träffat honom. Han hade svart hår. Typ. <laughs> Hur kunde jag glömma? Du <laughs> har säkert träffat honom. Det har jag gjort. Fan. Jag... Äh... fan Nej, jag att Emil har träffat dig och jag har inte träffat dig. Det är fan. Ah! <sniffs> mm, ja det är fel, Filip. Det är fel, fan. Um, men vi spelade i alla fall in en musikvideo idag som ska komma upp på fredag. Och då kommer ju alla låt, eller alla låtar, då kommer Loser, som låten heter, upp på både Youtube, eh, Soundcloud, iTunes, Spotify, sådana saker på en gång. Visst är det fantastiskt, Jakob? Oh. Det är det som är hett just en nu. Entusiasmen. <laughs> Jakob yeah! Du, du gör mig så taggad inför mitt släpp. Ja, men jag är så taggad, för. livet. Ja, just nu är det. Jag är bara, ja! Ja, ja. Nej, men du... Life. Pull your shit together. Ha käften, Filip. Okej. Okay. Se inte åt mig vad jag ska göra. Random talk is the shit for today and now we go okay random talk random talk Fantastiskt. Klappa. Fa fantastiskt. Du kunde verkligen hålla den där tonen länge. Mm, mm, mm. Jag är ett musikaliskt geni. Ja. Eh... Yeah. Hej Filip, vad har du att snacka om idag, din bitch? Ska jag börja? Ja, du, psykologisk. Du... Okay. Ja. <tryck> börja så kan jag gå och lägga mig snabbt. Jag, jag har tänkt på en väldigt... Eh... Väldigt eh... rolig... Ja. <tryck> en väldigt... Kon... En väldig grej. <tryck> blablabla, blablabla, Ja. Så... Eh... Tänk dig, du vet ju så här snygga människor. <laughs> Vem eh, tänker du på? Tänker du på typ Oscar Sia och eh, Anton Eval? Nej, alltså jag tänker på mer alltså människor som, som jag skulle attrahera mig till eller som du skulle attrahera dig till. Okej. Okay, typ en jätte en jättesnygg tjej eller något sånt. Okej, okay, okay. mm -hmm. eh, väldigt väldigt vacker, snygg så där. Okay. Och då, du vet ju kanske att man då är man, man kanske är lite så rädd för en <laughs> och så är man bara oh, jag kanske inte vill gå så nära den och jag, jag vill kanske inte prata med den för att jag då gör jag kanske bort mig och, och den är så snygg och jag är så ful typ sådär. Okej okay, Filip. <laughs> vad vill Men, du komma med detta? Ja det, det ska jag säga dig jag har, jag, har det, jag har det bästa tipset för att eh, man, man, in, man ska våga för att man inte ska se, jag trodde först du skulle säga för att man inte ska se ful ut <laughs> Nej nej nej det, det, det går inte att ändra på. <laughs> Utan jag har, jag har det bästa tipset på att man ska våga... Att man inte ska känna sig dum och inte ful. Och man, man, ska, man ska våga helt enkelt. Jaha. Va, vad gör man då, Filip? Du som är expert. Man ska tänka på snyggingarna när de bajsar. <laughs> Okej. Okay. Tänk dig att den här jättesnygga... <laughs> Tänk dig att den här jättesnygga tjejen bara sitter och bajsar. Jag nu... Då blir den inte så snygg längre. Så det hade bara gjort mig deprimerad, Philip. Så <laughs> jag stannade verkligen varit det där bara jag, jag hade bara ah liksom, men på tal om en snygg som bajsar förresten. Jag, vet du vad jag läste på Facebook? Nej, vad läste du då för för att, för att på för, för ett par veckor sedan. Mm -hmm. Det kommer jag, kom jag på nu. Alltså detta börjar fantastiskt. Jag bara, liksom, bara sitter här och liksom lyssnar på dig och typ åka knappt säga någonting. Jag bara, ja, okej. Okay. Ni får ursäkt att Jakob är lite trött idag. Snygga människor som bajsar, okej, okay, yeah. ja. Jag, jag tänker mig just nu Ulrik Munter som sitter och skiter. Ja, nu fick vi... Äh, mm. no, no, no, no. Mm, It will bilden. never escape your men, mind. Men, men den här grejen som jag läste på Facebook appliceras endast på tjejer. Oj, Eller det, går, det, det funkar snällt. bara endast med tjejer som bajsar. Jag, jag har läst på Facebook att man kan hjälpa till alltså bajskorven att komma ut genom att ta in fingrar i slidan och liksom trycka mot väggen och liksom dra och sen så bara känner man liksom hur, det, hur man hjälper till korven att komma ut. Det leder för mycket. Mm. Alltså jag tror att jag var ganska klar där. Okej. Okay. <laughs> ja. Jakob. Next. Tack. Jag måste ja, men... jag måste en lite Filip så fortsätt. Inte med dig. Är och, du snäll? Och, nej, men jag har andra saker. Ja, vad Åh, va? oh, Gud. Du What the fuck? Vad för Filip? Jag en grej som jag ah! tänkte på. Jag kan aldrig... Filip. Ja? Du är seriöst. Då förstår du har min dag. Vad? vad? Va? Va, va, varför vill jag veta detta? Det var jätte. Varför har du detta för mig? Det var ju jätteintressant. Jag skulle också vilja göra, kunna göra så. Philip, kan jag inte för jag har inget huvud som Filip. Ja. Filip. Ja. Mo moving on. Ja tack. Jag har en grej som är li, som som, är, som man kan gå över till är lite liknande ämne, fast ändå inte. Åh, oh, nej. Det stod så här i expressen: Okej. Okay. Liten klitoris gör det svårare att få orgasm. Men vad är det här? <laughs> <laughs> vad är det vi sysslar ah! Och det var egentligen bara det jag ville säga. Moving on! <laughs> <laughs> ah! Ja. Jag tänkte bara säga att den här informationen kan vara lite kul också. För att en liten klitoris gör det svårare att få orgasm. Um, okay. Så ju större man har desto lättare uh, blir det. Grattis bo till er som har stora klitorisar. Klitoris. Kli Klitoris. <laughs> Clitoris. <Clitorises. Ve> <laughs> <laughs> alltså, jag... <sighs> ja. Men moving on till något annat. Ett något helt annat. Alltså, du, du bränt ut mig, Filip. Jag, jag de, inte, du, du var bränt ut dig själv, Jakob. Alltså, ja, men när vi började här så var jag liksom så här bara, Åh, vad skönt det ska bli och bara liksom snacka lite skit med Filip. Och du bara liksom direkt bara... Men vad fan? Ja. Du kunde ju lika gärna börjat. Du kunde vi inte men du hade Filip, Filip, Du hade kvittat. Nej, du hade börjat med detta. Att jag... Nej, för då hade du inte varit utbränd nu. Jo, nej, då hade jag valt att säga istället. Ja men då hade, då, hade, då hade vi haft en bättre podd. Ja. Snälla ge mig en pick up nu. Något som är lite, som är lite kuligare. Eh, jo så här. Eh, du vet eh, Elvis Presley. Ja, jag vet. Jag tror det handlar som. Eh, jag tror jag tror jag vet ändå men. Ja så bra. Eh, tänk dig när han bys. Nej mm. det var inte det var inte nej. Okay. Okay. Um, eh, han, hans eh, ex-fru eh, För han är ju död så det är ju klart det blir ex <laughs> Men jag vet inte om de var gifta när Han dog skitsamma Priscilla Presley Hon <laughs> Priscilla Presley hon, hon har sagt att det finns likheter Mellan Miley Cyrus och Elvis Oj Okej okay. Ja Vad? Vad? Va? Ja, men så här... Eh, jag får Snälla, snälla, förklara. Jag vill jag veta. Vill Priscilla Presley tycker att Miley Cyrus är talangfull och ser inget fel med hennes eh, twerkdans. Elvis Presley blev nämligen också kritiserad för sina höftrörelser som ansågs vara vulgära på under 50-talet. Oh yeah. Hon är väldigt talangfull och jag kan inte kritisera henne för Elvis gick igenom samma sak, säger hon. Except... Except it isn't the same thing. Jag vet. <laughs> Thank you very much. Oh, oh, oh. Alltså, uh. <laughs> jag, ty jag tycker inte att det går att jämföra Miley Cyrus och Elvis Presley alls. Uh. Även om det var olika tider liksom. Nej, nej, jag tycker att det känns lite som att jämföra Justin Bieber med Michael Jackson. Det är liksom typ skamligt. Ja, usch. Det är inte helt okej. Men det värsta är ju om det är hans exfru och så som bara liksom... Ja. Men du vet. Fan. <laughs> så jag, taskigt. Ja. Ta elakt. Ja, Vad fan är det för jävla skit? Hon kastar skit på Elvis bara. Ja, varför? Jag... Jaha? Nej, men varför? Nej, men alltså jag vet inte. Att liksom jämföra artister med andra artister som absolut inte... Alltså... Speciellt inte klassikerna. Det känns liksom så... Du kan inte... Du... Det är inte... Det är inte lagligt. Det borde fan vara olagligt. Hon borde sitta i fängelse nu. Ja. Filip. Det är väl lite att gå. Äh. Filip, nej. Fängelse till alla. Fängelse till alla. Fängelse åt alla. Alla ska in i fängelse imorgon. Okay. Alla ska infinna sig på fängelset imorgon. Okej. Okay. Vad är närmaste uh, fängelse i uh, Stockholm, Filip? Jag vet inte. Närmaste. Solna. Det är min kropp som är närmaste. Solna fängelse. Mördarinstitut. Dit ska du imorgon. Eh, på tal om Miley Cyrus förresten. Ja, eh, det är bara hon... en jätte, jätte, jätte, jätte, jätte, jättekort grej som jag ska säga. Hon är jätte säger eh, På tal om att eh, Miley Cyrus äh, hon har ju en sån här jävla turné nu, eller vad fan det är. Oj, tror jag. oj då. Eh, jag tror att det är nu, eller ska hon, så har hon haft det eller så ska hon ha det, eller jag vet fan. Hur det? Hon, må, hon måste ha haft no, något uppträdande i alla fall för hon stoppade nämligen fantrosor som blev uppslängda på scenen i munnen. Usch. Bums. Alltså det bästa är det också tänk bara tänk bara men... att om du var så här någon jävla könssjukdom. <hör> så alltså, bara... <hör> alltså jag tänker mest så här bara på typ Blir grönprickig i hela käften typ. <hör> alltså jag tänker bara på sådana grejer som fan. Åh. Oh. Ja, men <hör> alltså det här avsnittet är jätteäckligt Filip. Jag, jag vet att det är mitt fel det är hemskt det är inte vad som händer när jag ger dig full kontroll liksom. jag bara Filip jag åker inte den här gången så du får ta alla ämnen och du bara ja, äntligen äntligen får jag prata om bajs och kö könsjukdomar Du kan, du kan sluta nu, vi, vi, vi fattar. Du är inte här när Montana längre. Det är lugnt. Det är lugnt. Sluta käka trussel. Stoppa inte dem i stoppa, stoppa! Nej, nej, gör inte det! gör inte det! Nej! Why did you do it? Fattar du? Åh oh, nej. Åh oh, nej, Philip Doog, Åh oh, nej, Philip Doog. Okej, okay, gott folk. Eh, internet lade precis av för mig. Så jag, så jag går ju uppkopp. Pratar inte just nu. Jag ska bara säga att Jag älskar dig gubben. Puss. Philip dog. Philip dog. Han är död. Varför finns han inte? Skype dog just. Um, så det är bara jag här nu. Hur mår ni idag? Ja. Är, är det roligt? Jag kan ju säga som så att jag har en rätt så sådär, trött dag. Jag är trött idag. Jävligt trött alltså. Det är rätt så jobbigt. Men å andra sidan, vad fan ska man göra? Så, så att. Nu kommer Filip tillbaka. Åh, oh, eh, ja, Skype. Alltså det är första gången vi har pratat som Skype har lagt ner för, eller ja, inte, hela internet dog för mig. Det är ju inte bra. Filip! <laughs> eh, ja. Nu, nu, nu hoppas vi att det ska gå bra i alla fall. Jag tror inte det. Filip? Eh, ja? Hur ofta brukar du bada? Oj, eh, jag brukar mm -hmm. aldrig bada. Brukar du aldrig bada? Jag duschar bara. Men är det inte ett rätt skönt tillfälle att bara liksom slappna av och sådär? Jag har inga badkar nämligen. Har du inte ett badkar? Nej. Ja, ah, För det är typ det skönaste som finns ju. Du vet, bara sätta dig ner i och. Ja, det, det jag hade gärna badat om jag, om mm. jag hade ett badkar. Det, det är ju jätteskönt ibland för att slappna av och sådär. Speciellt om man är stressad och trött. Som jag är nu. Ja. Eh, då hade jag gärna badat... Men det kommer bli för sent. Nu. Ja. Och det är ditt fel, Filip. Ja, förlåt. Jag tänkte säga: Jag hade en dröm. Du hade en dröm. Ja, jag hade en dröm, Filip. Låt höra. <laughs> Om att det inte fanns något krig. Nej, men men jo, konstigt det att, du, att det är du som hade haft en dröm den här veckan. Ja. Men det, var det är lite intressant det resten som... så har jag drömmar hela tiden eh, ja, jag har jag jättekonstiga om, om du vill höra sen. Men, ber, ja, jag, vill, jag, jag vill jättegärna höra ja. men det handlar lite om bad <laughs> okej okay. eh, jag, jag satt i ett badkar i drömmen men det var liksom helt chill från början men sen helt plötsligt så insåg jag att det inte var vatten okay. <laughs> i badkaret. <laughs> Och jag blev jättearg. <laughs> jag vet inte riktigt vad, men jag, jag blev arg. Men jag satt ändå kvar. Åh, oh, okej. Okay. Därför av någon anledning så gjorde jag det. Och det var, jag var jätteirriterad rent allmänt också därför att folk kom bara in. Så, <laughs> okay. jag, så jag kunde aldrig få bada. Jaha. Så det var jätte, jättestörigt. Du vet, jag satt där inne och så kom folk in så bara, bara folk jag allmänt känner som bara kommer in och liksom och så bara, hej! Och jag bara, men jag badar här! Hallå! <laughs> Fuck! Uh -huh. Och då blir jag på dem och sen bara kommer fler och fler människor så det, det är liksom hela badrummet fyllt med folk. Oj. Uh, och det är ju rätt så störigt när man så ska klart. bada. Men jag sitter uh -huh. ju faktiskt i badkart med kläderna på. Jaha, okej. Okay. Precis. I badkaret med kläderna på och inget ja, vatten. Inget vatten, nej. Och jag är jätteirriterad på både de som kommer in och att det inte är vatten på. Ja. Oh. <laughs> Så det är, det är, det är min dröm. Men... Vad va, va, det är allt? <laughs> uh, nej, okay. inte riktigt. Uh, det slutar ju sen vidare sen med att jag gick ut på stan. Okej. Okay. Med min flickvän. Och... Uh, jag vet om att jag skulle köpa något spel. Alltså, Men... är det här en annan dröm? Nej, det var samma Jaha. <laughs> samma dröm. Det var bara liksom så här, ja, jag måste väl gå ut och badkaret så heter jag i Malmö. Jaha, okay. Ja, okej. <laughs> och vi går där. Men jag hittar inte till någon spelbutik. <laughs> jag vet om att jag ska köpa någonting, Filip. Vad, det... vad betyder denna drömmen? Att, att du är på väg någonstans att... <här> i, ditt, i ditt liv. Fan vad dåligt. <här> Sämst. Sämst. Du, alltså, ja. eh, så, så det var ju, det var ju det, det är sådana drömmar jag har, Filip. Men ja, eh, ska... är ingenting direkt händer. <laughs> jag, ska, jag ska snart berätta om en dröm jag hade i natt. Eh, som Egentligen händer inget speciellt i den heller, men den är jättekonstig. Men eh, på tal om att, eh, att du drömde om att du satt i ett badkar och sådär med kläderna på utan vatten och sådär. Det har hänt mig uh, in real. På life, liv. Ja, okej. <laughs> ja. Okay. ja. Mm. Uh, det var uh, mitt hus brann ju i slutet av 2011. Okej. Okay. Så vi behövde bo på hotell i ett par veckor. <laughs> och, uh, vi vi är tre killar och tre tjejer i vår familj, alltså uh, med ja, med räknat föräldrarna sådär och så och uh, så killarna fick ett hotellrum och tjejerna fick ett hotellrum. Mm -hmm. Men av någon anledning, jag tror att jag hade bråkat med pappa eller någonting Så vill jag inte sova i killrummet då <skratt> Så jag, jag bara stannade kvar i tjejrummet ett tag För att jag jag vet inte, jag hade varit där <skratt> Och sen så gick jag alla och la sig, det blev helt släkt. Jag var uppe en liten stund och bara äh, Jag lägger mig i badkaret och sover <skratt> <skratt> Det låter jättebra Och där, där låg jag alltså hela natten och sen på morgonen när mamma kom in och tände lampan så såg hon mig där och bara började skrika och blev jätterädd. Ja, men det är väl klart, fan var läskig du är Filip, varför gör du som med din mamma? Ja, förlåt, det var, alltså, jag rekommenderar inte att sova i badkar, det är, Nej, det är, alltså det är väl skönt. det oskönaste som finns, usch. Det Speciellt jag om det är en jacuzzi. Ja, okay. ja. ja det, har, det har jag inte prövat faktiskt. Mm, men... Jag ville bara påpeka det. Ja, men det, jag tror att du har rätt faktiskt. Jag ja. vet. Oh, fan vad det luktar popcorn här. Ja, oh, vad gott. Ja. ja <laughs> tala om det? Skulle du berätta om drömmen? Ja, just det, just det. Tack. Eh, <laughs> eh, jo, jag, i natt drömde jag att jag gick till en bio. Oj. Jag gick aldrig in i någon salong sådär, men jag var där, du vet vid kassan. Jag köpte på mig, jag var själv. Jag köpte på mig eh, läsk och snacks, popcorn och men skit. Vänta, Detta men detta är ju på riktigt. Det var då när du gick ensam till bånd och du <laughs> var. alltså, jag, jag berättade den här drömmen för Emil som filmade med mig idag, också, det var precis sådär där han sa också. Um, Ja, det, det, just det hände på riktigt. Jag gick själv så, men jag gick själv även själv här och köpte bla, bla, satte mig mm -hmm. på någon bänk typ precis utanför någon salon. Eh, och av någon anledning la jag mig ner där och sov lite. <laughs> <laughs> jag hade ingen biljett eller sådär. Eh, okay. eh, och och jag hade tydligen varit där så mycket Så de personalen där så De visste vad jag hette Så de bara, Filip, vilken film ska du se då? Och jag bara ignorerade det <laughs> Du var går på B och skit Och de bara, fuck you men jag, jag bara stod stilla och bara tittade <laughs> åt något håll Och sket i vad de sa Jag, jag, jag de... tänkte svara så här Men jag visste inte riktigt vad jag skulle svara så jag svarade Men du upptäckte inte. att din mun var ihoptejpad liksom, Och du bara, nej, du gör en Silent Hill <laughs> Inte så Ja. Eh, men efter många om och Jag tror att det tog ett par timmar innan jag Gick till kassan för att beställa någon biljett Till någon jävla film Jag vet fortfarande inte vilken film jag tänkte mig Men jag stod där Och sen så tänkte sen så bara, Nej, Jag är fortfarande inte säker på vilken film jag vill se Så ställde jag mig på sidan lite Och, och så kom det någon annan kund Och den Den kunden Blev typ en miljonte eller någonting så den fick sen presentkort eh, och så till någonting. Jag vet inte riktigt vad det var. Eh, och sen så, så sa killen i kassan bara Men Filip, här får du också ett. Och jag, ja, jag fick ett presentkort jag med. Så ja, där, där slutade det. Vilken bra dröm, Filip. Den var ganska soft men jag fick aldrig se någon film. Nej, men du fick ett present. Det måste vara varit jobbigt att vakna och bara så fan! Också. Ja, jag bara, oh shit, jag fick inget present på riktigt. Oh. Ja! Jag tänker bara på ett bad nu. Jag skulle vilja ta ett bad, Filip. Du vet om att jag tänker väldigt bra i duschen. Ja, just det, då, det vet jag. Det är ju där jag kommer på alla mina dumma idéer. Ja. När jag sitter där och Filosofera på mig själv. Men det är lite jobbigt när man kommer upp på morgonen och man inte riktigt har, har tid till det. Ja, men så precis. Att, här, när man bara måste ruscha sig igenom det. Då vill, vill man inte, ju hellre man, det. sova längre. Än och... Så vad jag tänkte var att tänk om man skulle kunna duscha samtidigt som man går hemifrån. Hur skulle det gå till? Introducerar Dusch-kabins-byxorna. <laughs> ah, Okej, okay. ah, förklara mer. Ja. Yeah. <laughs> jag har inte tänkt igenom detta alls. <laughs> Okej, okay. Filip. Tänk dig att du... Okej, okay, det, det är dusch-kabins-overall mer. Okej, okay. än tänk overall dig, alltså. Tänk dig att du har en sån här stor... Stor överall som du tar över där liksom så här och innanför den. V vänta, vet, vet du vad vi kallar det här i Stockholm? Nej, vad kallar ni det? Overall, alltså overall. Okej, okay, en overall. En overall. Ja, som är alltså ordet overall. Ja, overall. Ja, eh, yeah. en overall. Er, eh, som du alltså sen bara tar på dig så här och innanför de här, du säger ju inte igenom den såklart. Nej. Om du inte så vill där, för det finns ja, ändå i också. Ja. <laughs> eh, men du tar på dig den här, den har en liten sån här capuchong också så att du liksom tar den över huvudet så. Och du får. Vet du vad vi kallar capuchong i Stockholm? Nej, vad kallar ni capuchong? Kapuchong. Kapuchong. Nej, capuchong. Ja, Capuchong, över Filip, kolla, nu ska du få höra det här. Du tar ja. på den och sen så tar du och tar de här två banden och du bara drar i dem så att den dras åt ordentligt runt ja. huvudet, du vet, ja, så att du mm. kommer ut så sådär. Ja. Som, som Kenny i South Park. Ja, precis, precis som Kenny, så du ser ut lite som honom, fast längre och mer mänsklig. <laughs> <laughs> uh, ja. Så det som händer där innan innanför nu, du drar i ett litet snöre du, eller en sån här, du vet, du har två stycken... Uh, så här, en, två nobs där som är ja. liksom en varmvatten och en kallvatten, okej? Okay? Ah, fattar du? Ja, och de sitter på dina nipples. Oj, oj, oj. Där. Ja. Så du drar där liksom så kan du justera liksom så. Så du går vattnet igång innanför den här dräkten. Det låter nice. Alltså, så där är liksom är, små är som... dusch, där är liksom så här små duschgrejer inåt i. Det är, det är lite som en tvättmaskin. Ja, precis. Och du kan sätta den på centrifugering också om du vill. Och vad menas med det? Det betyder att den snorar runt som fan. Åh, oh, ja, okej. Okay. Men eh, jag, jag ser ett problem. Jag hoppas att du har en lösning på det problemet. Ja, okej. Okay, ja. Mm -hmm. eh, hur blir man torr? <laughs> det finns en knapp som. Det finns en torktumlarfunktion också. Ja, ja, en värmeknapp <laughs> som skjuter ut så här. Bara... Ja, okej. Okay, okay. Ja, men det, det låter bra. Jättebra. Eh, då tar man alltså med sig ett par extra kläder till dit man ska, eller vad då? Ja. Alltså som man tar på sig Man går sen. naken i de här <laughs> Och ja. sen har man med sig ett par extra kläder när man väl kommer till jobbet eller skolan eller vad fan som helst Ja. Så man kan helt enkelt, man kan ju också sätta igång ett bad, så man behöver inte bara duscha utan man kan ha ett bad i den, så när man sitter där så <laughs> sitter man på tåget och skvalpar runt liksom i den så. Här, blup, blup. tänk dig att du ser ut lite som en vattensäng fast i mänsklig här, form. Lite, lite, lite så uppblåst <laughs> Ja. Eh, frågor? Jag, jag, jag vet inte. Det, det bästa med den här grejen var att detta var. Filip, ända från början så var det här inte planerat alls. Äh, äh. Detta kom bara så direkt som Det är därför jag älskar dig, Jakob. Oh, på tal om det, Filip. Ja. Fuck! I söndags. Vad hände då? Eh, det var OS-final i hockey. OS-final. Fan. Helt sinnessjukt. Ja. Såg du det? Jag såg den. Sjukt otroligt. Alltså, jag vet inte jag vet inte riktigt vad fan jag ska tycka. Eh, för, du vet. Man har ju inte riktigt eh, lämnat den Det har blivit liksom så bara wow. Ah, wow. Men jag... Jag vet inte vad du tycker Filip, men seriöst Carolina Klyft gjorde ett jävligt bra jobb Visst <laughs> gjorde hon gjorde ett fruktansvärt bra jobb och jag var inte riktigt redo på när faktiskt det här, alltså jag här De sa ju att det skulle vara hockey Men det var ju helt klart att de hade ändrat uppfattning För när de steg ut på isen där och Där var några som drog en matta Efter sig Något sån här eh, så här, jag, jag vet inte riktigt Det är rätt så tunn matta Men de, de drar ut den på isen Och det är ändå rätt så lätt att dra ut den där För att isen är hal eller hur Filip Ja precis, den ja. bara glider runt Och de bara drar mattan där liksom, Och så hör man i mikrofonen liksom så här. Ni trodde ni skulle få se hockey Men det är inte sant Och alla i publiken bara liksom så. Här, va? I, ingen burar ens Man hör så här ett litet sorl Där är en person som där, Ja man hör liksom folk snacka liksom så. Och eh, ingen, där är någon som buar Men han blir snabbt nedslagen av någon annan ja. eh, Därför att alla är jättespända alla Säkert liksom, den kan så. en kanadensare liksom ja, Precis, ja. alla sitter där ja. Och och, och, och eh, De drar ut mattan där Och in kommer liksom Carolina Klyft Där eh, Hon kommer in från ena sidan Och hon har ett bälte på sig Men hon ser inte riktigt ut för, Folk blev först eh, förvirrade över vem hon är Oh. Och du kommer snart få reda på varför Eller av svenskarna visste ju Nej, nej, nej De hey. var så osäkra Alla liksom bara så här, alla blir tysta när hon kommer in Och då sa jag Då sa jag liksom här Härin kommer Carolina Gloop <laughs> och, och alla bara Jaha Och anledningen till att alla är så förvirrade är för att hon är jättetjock Oj, okej, okay. aha. Uh -huh. De menar enorm. Alltså, alltså, alltså, är hennes kropp tjock? Eller har hon på sig så här, tjocka, tjocka grejer på sig? Eller hon, är oh, okay. uh. hon är jättetjock. Ja, okej. De menar inte, inte för att diskriminera någon, men seriöst. Hon var, hon var jättefet och... Uh, enorm, okej? Okay. Ja, enorm. Det, det är väl ingen diskriminering. Bara... Hon går, ja. mean, nu snackar vi jävligt stor, hon går upp på den här mattan liksom så och en annan sak som du kanske kommer att märka här är att hon, hon hade ju hon hade ju på sig typ någonting som ser ut att vara typ en stora, jätte, jättestora kalsonger typ ja och, och, jag, jag vet vad det här kommer att landa och, in, ja. och, och inga, ingenting på överkroppen liksom sådär förutom eh, nej, nej två stycken sådana här eh, bollar <laughs> nej, men nej, nej. fan Filip! Så, såna, här, så, såna här skal som Ariel har också. så. Uh, jag har en snäckskal. Yeah. Snäckskal, precis. Okej, okay, ja. Uh. Uh, så det var hon har där. Hon uh -huh. ställer sig där uppe. Och den andra som kommer upp på scenen är... Yusuf Fares. <laughs> Okej, okay, uh. mm. ja Ja, Josef Fares Han är också jättetjock Och han har exakt samma sak på sig Och de bara så här. Nu kanske ni undrar Vad fan det är som igår Men det är dags för Sumerbrottning <laughs> I OS Och det kommer att avgöra Vem som vinner Och som ni kanske märker Så är det bara svenskar med Och alla kanadensare Sitter på liksom Läktaren och är typ Huitsura nu Och matchen bara börjar Liksom så Ding och de bara börjar brottas liksom så här. Simon, äh. Ja. Och, och och det är det. Karolina Klipsman. Vilket betyder vinst för Sverige alltså. Ja. Ja, oh, fan vad skönt att Sverige... Ja just det, jag såg det till och med. Jag hade glömt bort lite grann där. Det var kul att Sverige tog ovet skuld i... I vad det nu? <laughs> I i sumobrottning. <laughs> ja, eller ja. Sumohockey sumo. sumo skulle vara kul. Carolina, Kar ja men vi kan ta det strax Filip. det är en bra idé. Men ja. jag tänkte också på det. Men Carolina Klift gjorde en intervju sen där hon sa bara, det var, det var värt alla kylorna som jag skaffade på mig. Det var jättegott. <laughs> ja, jag tänker tänka mig det. Och, eh... Jag kollade faktiskt inte intervjun. Stolt över henne. Ja, och de, de sa, hur känns det Carolina att vara så tjock? Och hon bara, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, det var svaret. <laughs> Men sumohockey, du har rätt. Sumohockey verkar, låter som en jättekul idé. Tänk dig, tänk dig, alltså, sumobrottare. Alltså, den storleken fast på skridskor. <laughs> <var> oh, <laughs> <fattat>. <laughs> och med klubbor och lite så skydd. Jag vet inte jag tycker inte de ska klubba. Jag tycker bara de ska åka in i varan. Ja. Ja, men det blir, de, man måste ha större mål då tycker jag. För annars blir det jättesvårt att göra mål. Kanske de har så här, du vet, de har liksom så här där det är fyra personer på varje lag som är jättestora, det är de största summerbåtarna sen så har de en person som är en mindre simmerbråtare för du vet ju det finns såna här som är lite korta och så. Ja. Han är pucken. Han är pucken, okej. Okay, han är ja. pucken. <laughs> ja. Så då bara bra. liksom glider fram där och bara... Och bara puttar in den där stackars Ja, och försöker lilen. putta in honom i målen. Och, och, och, och publiken och så... blir vild. <håh> <håh> det låter fantastiskt tycker jag. Och Ulrik Munter är självklart med. <håh> Som då? Eller har ja, han har i sig chock? Han har ätit sig tjock. Precis som klyft. För det är allt du behöver för att bli sumo självklart. <laughs> Äta det är riktigt fett. Det, det är det enda man behöver. Nej, precis. Alltså inga musklar alls. Nej, man, nej, nej, nej. man behöver ingen eh, taktik heller. Och ingen, nej, nej, nej, nej. Absolut ingen träning. Inte. Det är bara att käka. Ja, det är bara att käka. Så om du vill bli sumo och vara med i... <laughs> i, i, i, I hockey, uh, uh, sumo-OS. <laughs> Sumo-OS. Så fan, kör hårt. Du kan vinna. Ja, Ja, men det är bara att köra. Jag ska testa nästa gång. Jag ty Fan, Filip, det är bra. Jag vet inte om man skulle ta upp det här jättesnabbt. För jag vet inte hur många som faktiskt tittar på min Twitter. Jag gör det ibland. Jag vet om att du <laughs> gör det. Och ja. där skriver jag ofta sådana här berättelser. Så ni får hemskt gärna titta där. Men vill du att jag ska läsa upp... Vad som hände på Melodifestivalen. Bara det där allra sista. Du menar väl Grammysgalan? Nej, inte Grammysgalan, utan Melodifestivalen. Jag kommer inte... Ja, oh, men kör. Jag... Berätta det. Nej, just Ja, oh, oh, men kör, kör, kör. Ska jag berätta det sista? Gör det. Bara liksom där, för jag trodde det är det folk är mest intressant. Ja, mest jag, jag, jag, jag, trod jag trodde att du redan hade sagt det i en podd, men det, det var bara när vi snackade förut. Okay. Jag, vet ja. att, och jag vet inte om ni... Alltså, alla som tittade på Melodifestivalen den konstigaste showen i hela världen, sa All jag. Men, allvarligt. I alla fall i Jakobs ögon. Så jag har skrivit så här, jag ska läsa direkt av bara Fuck yes! Ulrik Munter är tillbaka på scenen tillsammans med Erik Sade. De har damunderkläder på sig. Hashtag Melfest. Såklart. Alla är avslutar med det ju. De, de säger att de ska bjuda på den bästa showen vi någonsin sett, och Ulrik Munter ler sjukt skumt mot kameran som bara zoomar närmare honom. Uh. Nu, har, ja, nu har den zoomat så långt att vi kan se vad Ulrik Munter har mellan tänderna också. Bilden står stilla. Vad fan? Uh. Nu klipper de över till en annan kamera istället, och Erik, och Erik har en hel pall med toapapper mellan sig och Ulrik Munter. Erik förklarar att det fan är dags att dö Ulrik Munter ler bara och ja, Jag förstod inst... aldrig vem han säger det till Är det till publiken? Han säger det till publiken okay, ja. Erik säger till publiken att det fan är dags att dö Och Ulrik Munter ler bara bredvid Och nickar instämmande till det hans kamrat säger Så han bara står där Ulrik Munter bara står och ler jättestort Och bara nickar jättesnabbt Och, bara... och det känns liksom så här psykopatiskt Ja precis, lite. Erik står där och bara Det är fan dags att dö uh, Han ser glad ut så såklart Erik sa då så samtidigt efteråt bara att eh, Ja, men eh, ni vet Det är rakblad i några av de här toarullarna Och gissa vad vi ska göra med dem Vi ska slänga dem ut till er i publiken Så att ni kan fånga dem och <laughs> Ulrik Munter bara lär en större då ju såklart så Han bara står där och lär jättestort Han var. Och kameran liksom bara drar lite snabbt över hans ansikte liksom. Och sen tillbaka till Erik som bara... Fuck je. Yeah! <går> så de börjar snabbt liksom kasta ut to toarullarna som har en hel pall med toarullar. Du har sett liksom de här stora pallarna som de alltid har när de rullar ut grejer, eller hur? Ja. De här träpallarna. Men det är en sån. Så det är så skit mycket toapappor där. Ja. Och i några av de här toapappsrullarna så ligger det rakblad. Riktigt mycket rakblad och riktigt sylvassa sådana där. Så de börjar kasta ut liksom av publiken innan någon ens ensinnig att reagera. Och det är många som skriker och alla försöker springa undan. Och några blir ju såklart träffade och blodet bara liksom sprutar runt omkring och det kommer på kameran och sådär. Och Ulrik Munter och Erik det bara liksom skriker och, och skrattar samtidigt. Och <laughs> Fantastiskt. Och de, de skrattar liksom och Ulrik Munter bara fortsätter med Fånga en och in och vinna piece you fuckers! <skratt> och direkt efter det bara när han har gjort det kameran liksom zoomar in på honom snabbt där och sen bara det blir, skärmen blir svart. <skratt> alltså dina tweets är fantastiska tycker jag. Sen är, är showen slut. <skratt> de förgyller verkligen Melodifestivalen. Ja. Så jag tycker Så, att vi ska följa Pixel Pie på Twitter. Ja, jag vet inte om jag gör det nästa helg. Vi får se. <laughs> <laughs> eh, men ni kan ju läsa förra lördagens eh, tweets där för att det var mer än det. Det där var bara avslutningen. Ja, det var bara ett axplock. av Det, eh, det var ju verkligen det. Eh, min andra favorit är ju när eh, Josef kom in på... Vad heter han, Josef? Eh, Johansson heter han tydligen. Ja, Josef Johansson, när han kom in. Han var rätt bra. ja, ja. Inte, inte sången då, utan det var... Jag menar, han var rätt Han bra. var bra, ja. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> ja. För jag vet, Filip, jag vet inte om du såg det. Nu börjar jag stäga. Men jag vet... Josef... Holy fucking shit, mannen. Ja. Han börjar liksom där... Han kommer in på scenen. Han har sitt fucking hår som du har sagt. Okej, okay, det är lugnt. Det där ser bra ut. Det var inte, jag fick reda på att scenen inte var hårvax utan det var faktiskt hårspray. Uh -huh. Så det var helt i dina banor. Jag, jag fattar att du godkände det därför att han såg ut som en gudinna. Uh -huh. <laughs> och det bästa var ju direkt när han började sjunga han liksom bara hej, hej, jag heter Josef. och han bara liksom slänger av sig sina kläder och så står han där i ett tunt höftsjunker och bara pekar på alla i publiken. Och så bara han flörtar med dem. Han liksom står där och bara liksom så. Du, du, du, du, du. Han, han sjunger såklart fortfarande. Han pekar uh -huh. på alla i publiken. Han står så liksom har ena handen på höften. Och så andra bara han pekar mot publiken. Och så flörtar han liksom. Han bara med ögat. Kling! Oj. Ja. Uh -huh. Så han står där halvnaken liksom. Eller mer eller mindre naken. Han är praktiskt taget som typ Adam och Eva. Okej. Okay. Så naken menar jag. Det är liksom bara, seriöst Det är bara en liten bit med Läder som sitter för hans penis Det låter ja, fantastiskt eh, Så han, han fortsätter liksom Sjunga sin låt Och låten är inte särskilt bra men folk är ju helt så här bra What the fuck, vad är det som händer? Och sen när låten är slut så vägrar ju Sen Josef att gå av scenen Och han bara flyttar sig när de försöker ta tag i honom Vilket verkar vara ett jävla fucking tema På det här årets Melodifestivalen För det är många som har gjort det Och det är rätt så stört Tycker ja. jag. jag. tycker inte att de borde göra så. Det är inte så många som faktiskt har sjunkit men det var några andra som faktiskt gjorde eh, Och han, han, han väger gå av scenen. Och <går> han bara står där. Han bara står. Han bara liksom flyttar sig hela tiden och då de måste suga gå vidare. Och sen bara sliter av sig höftsjunkat och så. Det bara, det bara ramlar av. Och så bara man ser penisen och kameran såklart bara zoomar in på den och då, man bara, nej! Varför gjorde ni så? det De blodde inte ens ut det. Man hör hur en kameramann skrattar i bakgrunden också. Säkert den där kameramannen som man alltid ser i bild. Du vet, han med grått hår och glasögon och ja, stor precis. och så Ja, precis. Det var säkert han. Så jävla taskigt. Jävla taskigt. Och jag menar, nästa låt hinner till och med börja. Och då kommer hon Linda in. Vad heter hon? Linda... Bensing. Ja, tack. Linda Bensing. Hon är ju, hon är ju eh, en klassiker. En riktig stjärna. En, en, en, en, ja. en, en fantastisk artist. Hon är väldigt, väldigt... Alla flickor gula... om. henne hon hade väldigt ja. Så sjung hon en gång. Och hon hade väldigt gula byxor på sig. Det är vad jag kommer ihåg i alla fall. Guldiga faktiskt. Och det, det som var ja. Okej. Samma sak. Nej. Jag, jag, var, jag var ju väldigt alltså för han var ju kvar på scenen fortfarande men hon måste ju ändå börja och han bara stod där och åtminstone så tog ju hennes byxor mycket fokus för hans penis. Okay. Vilket uh -huh. var en jävla tur. Um, och det liksom Josef stod för bara i bakgrunden liksom så bara uh, och du vet så att man så honom så ur fokus uh -huh. i kameran. Och hon så sjum där. Uh, vilket var rätt så störigt med hennes byxor som sagt. Um, Bra. <laughs> så, så. Men till sist så bestämmer sig Luset för att faktiskt bara ställa sig framför kameran och då får ju hon nog och faktiskt slå ner honom. <laughs> så det, det var rätt så klokt. Ja, alltså, um, ja. har du fått det ur systemet? <laughs> ja. ja fantastiskt jag vill, jag vill se på Det är inte bara jag som säger det här, men jag vill se på den Melodifestivalen som du ser på Jag vet, det är många som har sagt det Jag ja. tycker det är rätt så trevligt att höra Tack Ja, den, ja. den eh, verkar så fruktansvärt spännande <laughs> Jag vet inte Jag tycker den <laughs> låter oämsk <laughs> Ja, men det är det som är spännande <laughs> Twit, Dicks. twit, twit my dick. Twit my dick in your face, yeah. Yeah. Okej. Okay. Uh, jag och Jakob pratade lite innan. Om bajs. Om, just, om uh, saker. Och han sa att han uh, förlåt, fifan. fan. Uh, att han sa att han inte hade någon twitterdikt den här veckan. Stämmer det? Ja. Så du har inget alls att säga här? Nej, Jakob, jag gillar inte det här. Varför inte? Jag vill, jag vill att du ska toppa förra veckan. Vad var det som, vad, vad var det som jag gjorde förra veckan? Shia Buff. Ja, Shia Buff. Men jag följer ju typ inga... <laughs> det är inte jag heller. Så jag jag inte följer heller någon... och inga kändisar. Vad fan, ska jag följa kändisar för fuck those guys. Alltså, vi borde, inte, vi borde inte döpa... Alltså, vi borde typ döpa om det här till typ social network dicks. dicks. Eller <laughs> social dicks. <laughs> för det, det är lättare om man har lite fler. Social dicks. Mm. Okej, okay. från och med nu heter det social dicks. S eller något. S social ne net cocks. Alltså, Twitterdick är så Social kul net namn. cocks. Social, okay. ah, not jävla skit heter det. Det heter, heter Twitterdick i fuck you. Ja, ah, det heter Twitterdick, även fast i allt. Ja, ah, Twitterdick är bra. Så, jag hade eh, både en Facebook-grej och en Twitter-grej. Wow! Ja, men då behöver jag ju ingen, vad bra. <laughs> Precis, jag, jag, jag, I, I'm covering it for you Sucker. this week. Så, ehm, jag börjar mm. med Facebook-grejen, för den är fan bäst. Wow. Det var en jävla dick som... Det var en jävla dick. Han, han hette... Stor kom inte upp Han hette i efternamn. Alltså, han var inte min vän på Facebook. Det var bara någon random. Uh, jag ska försöka hitta honom nu. Han hette Muhammed någonting. Han likade typ... Men då måste ju vara en färg på. Am I right? Oh, nej. Nej, alltså, inte för att han inte Muhammed. Filip är rasist. Men shft. Åh! Oh. Jag är inte rasist. Nej. Säg, sätt, sätt inte in tankar i deras huvuden. Jag ska se vad han är ifrån. Han är, nu är jag i på hans profil. Han är från Marocko Och <laughs> heter Mohammed. Och han, han är inte min vän. Och jag tror inte ens han följer mig på Facebook heller. Du har aldrig träffat honom. Jag har aldrig träffat honom. Jag, alltså, han, för, för allt du vet så existerar han inte. Nej, förutom... Ja, nu. Ja. <laughs> um, Uh, ja, och han, han, han likade typ jag vet inte, 20 av mina foton kanske. <laughs> uh, och på fyra av de fotonna skrev han bara beautiful, med stort B och ingen punkt. Beautiful. <laughs> alltså, och Philip, på allt ja. Du är vacker. Grejen är att på alla foton <laughs> han likade så var det fler än jag i det. Och det var tjejer i det förutom en bild och det var en enda människa på den bilden och du får fan en puss om du gissar vem det var. Vad är jag? Jag har ingen bild på dig på Facebook. Åh oh, nej. Okej, okay, du. Det är en person som du just nu älskar eller ja. Olle Ja. Oh! Ulrik Munter är mm. äh, ja. han är vår Twitter Dick. Och nu när jag tittar efter lite här så ser jag att det är tre andra bilder eller äh, två andra bilder med Ulrik också som han har gillat. Beautiful. Äh, <laughs> han, han kommenterar faktiskt inte beautiful på honom. Det var, beautiful. Men en med mig och min mitt ex. Eh, kommenterar han beautiful på. Eh, Okej. Okay. Ja, han, jag, jag blev lite rädd och jag bara för fan är det här. Jag, typ 20 nya notifications och, och alla från så. Här, han bara Mohammed, tittar igenom. <laughs> Mohammed jag, Saidan Han tittar igenom hela mitt jävla album. Jag undrar vad han tänkte. liksom så när han bara hittar så sa: jag ska gå in på Facebook och titta runt lite så här, och så tar liksom eh, Candy Crush slut. Och han bara, sa: vad ska jag göra nu? Äh, Filip fint då? Äh, ja. oh, så tog han gillar, bara så, åh, bilder. Och han bara tittade igenom oh, hela alldeles. Svenska albumet, tjejer. Bara, Nej men inte bara det, för jag menar han måste ju ha, i och med att han tittar på an, de andra bilderna och bara liksom såhär, åh, Ulrik Munters. Bara, gilla. <laughs> och sen, liksom, det, det kan ju inte bara vara det. Sen bara han ser de kärnan och han bara så, oh beautiful. It's så a nice comment. De... It's not even sexy. It's beautiful. It's beautiful. Yeah, beautiful. Yes. För det är så man säger Ja Och han, han känns som en Han känns lite som en stereotypisk Kille För på hans timeline Cover photo skit Har han mm. en bil Ja Vad var Ja. Härligt Fantastiskt, <laughs> du, du vet sådana killar som inte gör någonting på Facebook Jag vet, jag vet ja, såna en sån är han och, och, han han ja, Jag vet inte fan vem man är och, ja, ja Moving on Hej, Filip Hej, uh, Twitter Vad var uh, min nästa? Uh, Ulrik han, Munter är min Twitter-dick Han är aldrig inne på Twitter han skriver ingenting, han skrev, jag störde mig som fan på att han liksom sa, åh jag skulle dela ut ett pris på Grammysgalan som ingen bryr sig om. Och sen bara han liksom, så bara, sen sa han aldrig liksom efteråt hur det gick eller någonting sånt. Nej. Jävla rövhatt! Ja, alltså, nej alltså. Älskar dig Ulrik. Det är, roligt, det är roligt med kändisar som är lite tokiga på Twitter tycker jag. Alltså, typ jag. ja, ja <laughs> precis precis som Jakob. jag är Jacob. känd precis som Jakob. I mean, fan. Mm. så ja äh, min, min fucking Twitter dick äh, det är Twitter cock det är en äh, trend i Sverige Twitter just Åh, nu. Du vet sådana här trender som kan vara hashtags eller bara något konstigt ord. Eller ja, jag vet. Mm. Så, äh, och hashtag... slavsex. Slavsex? <laughs> hashtag slavsex. Nej, Jakob. Mm -hmm. Är vi inne på samma webbsida? Ja, men du började så här så jag fan avslutar så och så. Mm, Okej, okay. ja. Men trenden är hashtag foo -memories. Du vet, The Foo. Ja, jag såg vilka de var. Uh, jag, jag, jag hade hört talas om... Först så, jag tror du läste mina tweets när jag skrev liksom så här bara... Jag vet inte vilka fan The Foo är. Jag bryr mig inte. Men det Precis. stör mig. <laughs> Av någon anledning. Uh, och det bara liksom... Jag hade ingen aning om vem de var. Jag brydde mig inte. Jag skete i det. Sen helt plötsligt bara jag så en bild på dem. Och jag bara... Jaha! Ett är typiskt det, pojkband alltså. Nej, som nej, jag, jag bara, är det dom? och jag trodde, jag trodde de skulle vara äldre. Och så säger jag bara att de är små skitar Och jag bara liksom. 15 år typ. ja Och jag bara. Åh. Oh, nu vet jag varför jag inte har hört talas om dem. Varför jag inte bryr mig. Och nu fick jag svar på varför jag absolut aldrig någonsin i hela mitt liv. Kommer bry mig alls. Alltså, det var verkligen den här epifanin. Där jag bara liksom sa, Jaha. ja Eh. Moving on. <laughs> ja, precis. Bara... Jag trodde aldrig att jag kunde bry mig mindre. Nej. Men jag hade eh, fel. <laughs> men en sån en sån grej är ju lite eh, irriterande. Mm. Men eh, grejen är att de har väl varit, varit, varit around liksom, i typ ett år kanske, jag vet inte. Ja, men då är det snart över, det är... Det. ja men precis det kommer bli som med Justin Bieber de kommer gå bananas. nej men jag vet inte men Pojk i alla fall de man... bara i typ fan max de... två år ja, nu ja de, de har varit det. around i alla fall i typ uh, ungefär ett år um, så det, det är därför jag stör mig så mycket på hashtagen FooMemories. memories som att de tittar tillbaka på någonting som hände för skit länge sen men mm. å andra sidan så är de här följarna typ 12 år, så de har ju inte upplevt så mycket Säg ingenting illa om dem, de kanske lyssna på för, denna hemska, okay. hemska podcasten för, Förlåt, förlåt allihopa, jag blir bara så, så Älskar prörd. er jättemycket Lyssna gärna på denna podcasten, men egentligen borde ni inte där för att vi är jättehemska jag är vi, vi, vi säger så fula ord Vi säger skithemska saker som buttplug, anal Anna, Gud Jakob Eller oh, ja, ännu värre, Filip, Filip Fester's Quest. Ja, vad, vad är det? Det är ett spel på NES. Okej. Okay. <laughs> en ett dåligt spel alltså? Uh, det är rätt kass. <laughs> Okej, okay, ja, då, då förstår jag varför det var hemskt att säga det. Alltså, vänta, vänta. Jag kommer inte på något. Musik vi har ju tänkt svara på lite frågor efter ja. eh, twitter Filip, får jag ta dem som kom från Twitter? Ja, jag hade tänkt säga det. Att vi har fått ett mejl med en, en fråga. Och så har oh. vi haft, fått lite på hashtagen Hejpod på Twitter. Vi har då, två stycken frågor då, faktiskt. Eh, jag ska, ja, det har vi säkert. Vi har en från Mr. Stam. Tyst! Okej. Jo, men, men två, två frågor var det faktiskt. Ja, ja, men då får jag börja direkt. Okej, okay, börjar du då? Ja, men, eh, vi hade en från här på Twitter. Det var från Mr. Stam. Denna fråga han säkert förra veckan. Um, ja, för ja Den 20 kanske. februari, så han, han frågade den i torsdags förra veckan. Så det är ju bra. Eh, han frågar, Mr. Stam, att ja, yeah, Emil på Twitter. Ja. Han, han frågar, gillar ni flickplantsmat? Har du ätit flygplansmat, Filip? Jag tror att jag har ätit en hamburgare faktiskt. <laughs> en hamburgare, fan. Det känns rätt så weird. Jag tänker mig liksom att det ska vara sån här mat som inte riktigt... För jag. jag då, när jag har åkt flygplan, det är typ inte jättemånga gånger. Det är typ... Ska vi tänka? Kanske... Kan du Jag om jag bara har åkt två gånger. Ah, jag inte så uh, mycket so, och då var det liksom sån här mer du vet fresh food liksom typ som uh, sallad och sånt skit. Det var givetvis uh, inte så gott vet jag Jakob. Du vet hur det alltid ser bättre ut på, liksom, på kartongen på bilden yeah, yeah, yeah. Tänk det gånger 10.000 på Oj. flygplan. Jag ser en bajs på ena sidan och sen en jättevacker typ sån här angusstek på andra sidan. <laughs> <laughs> så med lite, lite truffel om man på. <laughs> Nej, men så här, jag, jag, jag berättar hur det var för mig. Jag, jag skulle ju jag såg så här vi fick såhär en meny, eller de satt, sitter ju typ på sätet framför så, här, så att man ser det eller något. Ja. Um, men då var och, det är väl på långa resor som man får sådana måltider? Jag vet inte. Alltså Längre jag, resor? Som jag, jag, jag har bara åkt, åkt flygplan utomlands och det tar ju ett tag. <laughs> <Men> hur långt <laughs> var det? Men ett par timmar, liksom. så Ja, precis. Ja, men tre timmar tog typ, kanske. Ja. För det är liksom skillnad när man åkte till Tyskland, som jag gjorde. Då är det inte så. Ja, okay. <laughs> då tar det inte så lång tid, så att säga. Okej. Okay. Jag har aldrig åkt till Tyskland. Skitserman. Jag tror att det var med klassen. Jag kommer inte ihåg om det var. Oj. Jag, tror inte, jag kommer inte ihåg om det var en Frankrike-resa eller om det var att vi hade varit i Wales. Jag tror att vi hade varit i Wales. Då bara tänker man att typ planet skulle krascha med hela er klass. Och sen ni, ni liksom landar på eh, en ö och sen bladde flugornas herre. Åh oh, nej! Ja, alltså jag måste dra lite av den historien. Ja, Oh, oh. Och det är det jag tänker mig ännu mer Eller typ lost Fast med en massa <går> <går> Vad är det? Högstadieelever <går> <går> Hög ah, Jo det var ju för sig högstadie. <går> <går> <går> Kan du tänka dig lost med en massa Högstadieelever? <går> du hade fått vara lock ja, Vem är lock? Jag vet inte. Han är jättetrevlig Är du tjockisen? Han, han kan inte gå från början Jag tycker tjockisen Okej okay, du får vara hörlig då Ja, är det tjockisen? Ja, det är tjockisen. Men alltså fan, jag, jag ska bro. berätta om min hamburgare. Ja, yeah, förlåt. <laughs> <laughs> uh, som sagt så såg man menyn framför. Mm -hmm. Man såg så här en fin cheeseburgare. Uh, alltså jag kommer inte ens ihåg om jag faktiskt beställde den eller ej. Men jag tror att jag köpte den. Och om, om jag köpte den. Det kan vara vilket, Fever Dream liksom. Vilket, vilket, ja, precis. Vilket jag tror att jag gjorde. Så fick jag så här en äcklig ihopplattad penis. Det såg, det såg inte ut som en hamburgare. Det såg ut som en boll med bröd och ost och lite kött. Du kan också säga hamburger please och de bara, mitt boll, yes! <laughs> Nej, men, det, men det, här, det här kommer the twist. att Den, var, den smakade inte dåligt. <laughs> ja, så alltså, jag brukar inte vara så kräsen i maten. Jag brukar jag brukar, inte, jag brukar skita i hur det ser ut. Jag äter den var allt som okay. allt sådär. Men alltså, jag, jag förutom ju... förutom kyckling, det gillar jag inte. Okej, okay, jag kan ju säga som så här, jag har aldrig ätit en sån här flygplansmiddag så att säga. Eh, men som sagt, jag åkte ju till eh, Tyskland eh, när jag har flyget. Eh, för jag skulle till Gamescom. I Gamescom. Köln, ja Gamescom Den stora spelmässan I Köln Ö, Åkte du dit med någon? Ja, jag åkte inte ensam Det hade varit väldigt bull ja. Det låter som någonting jag skulle kunna göra men... Nej, Filip, Nej Att gå där inne rent allmänt Är lite som ett jobb Ja, okej okay. Speciellt om man försöker fokusera så såhär Jag ska prova det här, det här, det här, det här då är det helt sinnessjukt därför att det är ju kör som fan och sånt. Och du bara går hela dagen. Såna... Och eh, om du vill få så mycket ut utifrån upplevelsen som möjligt så måste du vara där när de öppnar vid tio. Och sen sticka hem när de stänger vid åtta. Okej. Okay. Ja, så du kan tänka dig att jag gick runt där då i två dagar. De här tiderna. Oj, så 20 timmar alltså. Eh, Tillsammans. Typ... <laughs> typ. <laughs> Plus då kanske den första dagen när vi bara liksom bestämde oss, att vi hade checkat in liksom och sånt och så sa vi, Vet ni vad, det är faktiskt öppet och våra liksom såna här band börjar gälla redan nu, så vet ni vad, vi sticker dit redan nu ena stund och bara checka läget var saker är. Och jag klarade knappt en halv dag av Retrospelsmässan. Ja, nej men du är typ dum i huvudet, där var typ kör som var tre timmar lång som jag stod i. Ja. Uh, så det var kul. Men eh, tillbaka till flygplansmaten. Vänta, är vänta, liksom... vänta. Var du på Retrospilsmässan? Nej. Ah, okej. Okay. Ja. E kanske en annan gång. Men... <laughs> jag, jag kommer aldrig då dit igen i alla fall. Förlåt Retrospilsmässan. Ni är säkert jättebra på folk och så. Men, men... tänk om jag är där, Filip. Då kanske jag vill komma. Oh! Ja. Men fan, okej, okay, Filip. När man ja. åker till Tyskland, det tar inte lång tid. Det tar typ, fan jag tror inte ens det tar en timme. Ja okej. Okay. Jag tror inte det. Jag minns som, att det inte åka, som för mig att åka till skolan typ. Ja, ungefär. Jag tror inte det tar alltså det tar kanske en timme ungefär. Men så man hinner ju inte direkt äta någonting speciellt där, men då hade vi sån det var med fresh food och sånt och lite mackor och sånt. Det, det var gott. Ja. Uh, för att nu har vi typ alltså det här är det Philip, det här är intressant. Det den enklaste frågan som man bara hade kunnat svara en ja eller nej på, men vi har dragit ut det i typ tio minuter. <laughs> Men vi är fantastiska Jag hoppas att du är nöjd nu Mr. Stam Eller I ja. love yeah, Emil I love you, I love you. Så. Eh, Det fanns en till fråga på Twitter Ja och jag ska ta den här Det är Filip Linset. Han har en väldigt, väldigt, väldigt vacker bild på eh, <laughs> eh, Iwata Precis, jag tror att han har tagit den från din video faktiskt. Antagligen At Filip Lindstedt heter han på eh, Twitter Om ni vill följa honom och skriva att, Fan vilken bra fråga Philip, I love you <laughs> Det tycker jag ni ska göra, om ja. ni kan. Han frågar När kommer Patrik Grimlund vara gäst? Det är ja. en väldigt bra fråga, tycker jag. Nej, fan, Filip. För, för vi frågar oss detsamma. Vi kanske eh, borde skicka iväg ett mejl till honom. Finns det en kontakt med någonstans? Vet du vad vi borde göra, Filip? Vadå? Vi borde skriva ett mejl till lyxfällan. Okay. Som bara är frågor. Istället för att liksom, här, bli deltagare så frågar vi bara... Först skriver vi liksom som att det skulle vara det sen bara Men vi bara skojar Egentligen vill vi bara att Patrik Rimlund Ska vara med i vår podcast Den andra killen är vi inte så intresserade av <laughs> Precis, så Patrik Rimlund är han som är Den lite snyggare av dem antar jag Han som är lite skäggig uh, Ja Han, han som har... pratar hör och så han är vet, vet du Jacob mm? vet, vet du vad som är så fantastiskt som jag hittade nu Nej han har en hemsida. Har han en hemsida? Han har kontakt på hemsidan också. Åh, oh, vänta, vad? Vet du vad mailen är? Nej. Mm. Ska vi hänga ut honom lite där? Ja. Yeah. Info snabbela eh, Då tycker jag ju faktiskt att ni kan eh, ta den mailen Och vad trevlig mot honom. Han, alltså, skriv... förresten för så måste jag bara säga det. Att han, han, eh, han heter Patrik. Alltså, han stavar med ck Patrick. Ja. Ja, men han, han, eh, Filip hade skrivit ja, men Sluta rätta ja. folk om, ja, men jag tänkte, skriva... om, om de hade tänkt skriva mail så är det ju bra men, om de Om ni vill skriva till Patrick ja. Rimlund så gör hemskt gärna det och så be honom att vara med på Hej, vi har en podcast så blir vi ja, jätteglada tack. Det är absolut det är inte trakasserio Nej, det hoppas jag inte så här, så här har han skrivit i alla fall Inom Välkomna parentes. Till, hej, vi har en podcast. Jag inom parentes skrev han först så här. Gäller det ansökningar till lyxfällan, gå in på tv3.se slash Obs: Patrick Patrik tar inte uppdrag som privatekonomisk rådgivare. Och sen skrev han så här. Patrik arbetar med företag och organisationer som föreläsare, coach och konsult. Representerar du ett företag? Välkommen att kontakta Patrik med förfrågningar via mail. Vi är, ju, vi är ju praktiskt taget ett företag. Vi kan säga det. Vi är snart ett företag. Hej, vi har ett företag. <laughs> oh, <nej. laughs> jag måste ju säga det också: att jag köpte domänen hej, vi har en hemsida. Ja. Uh, och kommer, den kommer komma inom kort. Uh, så det blir bra. Cool. Uh, ja. Fetus. Har vi svarat bra på den frågan nu? Ja, tycker jag du? tycker vi har svarat bra på den frågan. Förlåt att den inte var lika lång som den andra. Men nej, men jag tycker äh... den var lång. Vi kunde ju också spara, bara ja, ja eller nej. Men vänta, vänta, vänta. vänta! Det är någon som knackar på dörren. Vem är det? Det är jag, Patrik Grimlund. Hej. Patrik! Vi... Jag hörde att ni ville att jag skulle vara med i er podcast, Så jag lyssnar ja. på den den var skitbra, speciellt när ni kom med idéer till Lyxvällan tyckte jag var jävligt ball det låter fan fantastiskt precis, jag tänkte hjälpa er med er ekonomi när ni gör ett, hej vi har ett företag ja, okej okay. om, ni, om ni vill det så. Alltså. Ja, det vore en jag. ära att få vara er konsult ja, gud ja, tack Tack. Nu måste jag gå och lägga mig. Bra, Klockan vi, vi... är mycket, och imorgon spelar vi in lyxfällan version 2. Det... Äh, men, men Patrik... Där jag ska slå någon med en hammare för att han ska förstå. Okay. Uh -huh. Men du hade en fråga, Filip. Ja, Patrik. Uh, vi får mm. höra sen på mail. Ja, absolut. Kontakta mig. Jag tar emot alla mejl och svarar alltid. Om jag inte gör det så är det någon som har hackat min mejl. Men, men Jakob, fr frågan är... Alltså, jag, jag blev jättenervös nu. Ska vi, ska vi mejla honom? Ja, men... Och fråga bara, vill du vara med i vår podcast? Vi kan ju fråga jättesnällt. Eller hur Patrik? Ja, det är lugnt. Bara fråga. Ja, tänk om man tycker att det är så här när vi snackar om honom att, att han tycker att det är jätteoseriöst. Och ja bara... men vad, då? Det är ju jätte... Patrik tycker du att det är oseriöst? Ja det är väl klart att det är jävligt oseriöst. Men vad fan blir jag mig? Ja men, jag, säg, vad fan, jag menar ärligt talat, vad fan ska vi göra? Jag menar han vad, vad, vad ska han göra? Ja, vad fan ska jag göra? Jag är... Jag har inget ingenting att säga till honom. Alltså, han har en mail där ute. Han är en offentlig person. Det är klart att vi trevligt kan bara svara, kan skriva till honom och säga Hej, vill du vara med i? Hej, vi har en podcast. En podcast som är helt efterbliven. Det är klart att ni kan skriva ett mail till mig. Jag tar emot alla mail som sagt. Men nu måste jag gå och lägga mig så vi ses imorgon. Hej då. Bra. He hej då Patrik. Um, han... Ja han får vi väl försöka fiska upp då. Mm, ja. Åh oh, gud, Vad fan? Var, varför blev jag så nervös? Åh, oh, du, ja. Oh, vi har ju en tillfråga nu som vi fick på mailen på oh! hey ja, gmail.com Förresten säger du snabla eller at? At. Jag är typ den enda i hela världen som säger snabla. Okay, Snabbla@hotmail.com. Kan... Um, vad hette det? Vad sa du sa mailen igen så att folk har? Där kan i alla fall Hej, podcast, hej med h-e-y, alltså inte h-e-j eh, mm. Där uh, kan ni skicka vi, ja. Ja. Ni kan Där skicka ni... frågor då eh, ja. Ni kan också skicka frågor på hashtag #HeyPod på Twitter så blir alla glada Precis, super eh, mm. den här, Det här mejlet kom från Isabel Västlund oh. och eh, hon skrev som följer Hej Filip och Jakob Jag har en fråga Hej när ni väl lyssnar på mm. podcasts, var brukar ni lyssna på dem? Behöver nämligen lite tips. Var? Ja, var var lyssnar vi på podcasts? På mobil, va? Alltså, i för, vad för program, tror jag hon menar. Alltså om det är Soundcloud eller om det är uh, iTunes. Ja, eller? ja, men jag lyssnar bara på iTunes. Jag lyssnar också bara på iTunes. Det är den här jag fina appen vet. som heter Podcaster. Eller Podcaster. Den, eller Pod... den ska finnas som standard på mobilen. Jag tror inte den gör det faktiskt. Men det ska finnas, annars kan du hitta det direkt genom iTunes bara. Kan man det? Ja, ja. App, App Store borde den finnas på... annars. Ja, men... Du kan den... hitta det på App Store, Precis. men jag menar alla podcaster kan du hitta på iTunes. Jaha, ja, ja ja Men det om kan. hon ska ha tips... Alltså det beror ju på vad... Alltså, alltså om man har en iPhone så är iTunes det bästa. Alltså podcaster... Eller podcast. Fan, hur heter det? Jag vet inte... Ja. Men om du har en Android, mm. då, då kan du ju lyssna via Soundcloud. Eller, vi, eller via via pod, podcatcher, eller vad fan det heter. Jag har ingen aning, jag kan inte, men Soundcloud Whatever. funkar i alla fall. För vi är ju... Men det handlar inte om vår podcast, Filip. Nej, men om du vill lyssna på vår podcast ja, men... så, får, så får du... Finner du nog inga men alltså... Okej, okay, alla podcasts finns inte på, på Soundcloud men alla podcasts finns inte heller på iTunes, så... Kan jag ju säga som så här... iTunes är bra annars. Det beror lite på vad fan... Om vi ska ge tips på podcasts också det beror lite på vad personen tycker om. Eh, vad är Linda? Jag vet inte. Eh, Isabelle, heter hon Ja tack, kolla på mig, jag kan inte namn Isabel, <laughs> förlåt Isabel eh, Men har du några spontana förslag? Jag? Mm -hmm. nej, nej, den där andra nej. Okay. Eh, jag, jag kan säga de som jag lyssnar på om vi ska ge tips på eh... Ja du behöver inte säga alla, du kan ju säga några specifika Nej men jag lyssnar inte på så många så, eh... Du kan säga anledningen Ja, precis. Nu ska vi se. Nu ska jag kolla vilka det är. Jag lyssnar ju såklart på vår podcast. Det är nog den jag lyssnar mest på flera gånger. Jag lyssnar på... Den som jag, som jag faktiskt följer mest är Filip och Fredriks podcast. Har du aldrig lyssnat på Har du aldrig det? Nej. Jag, tycker, jag lyssnar bara på den för att jag älskar Filip och Fredrik. Jag vill följa dem i deras liv och det är, det är kul och så... Det är det Ja. Mm. Och sen så lyssnade eh, jag lyssnar på en som du tipsade om som heter The small Jesters. <laughs> oh. Och den är fantastisk. och Jag vet inte vad jag ska säga där. Lyssnade du på den senaste? Jag, jag har inte lyssnat på den än. Men okay. jag ska, The House eh, of Cards. <laughs> just det har jag lyssnat på <laughs> I hate cheeseburgers <laughs> men den, den älskar jag på grund av Jim Sterling som är britten där ja. han är fantastisk En, en väldigt, för er som inte vet, Jim Sterling en väldigt en väldigt stor, han kallar sig inte själv speljournalist så jag ska inte säga det heller typ. spelentusiast kan man säga, han är Spelguru. Ja, han är eh, han är re recensionsredaktör på. Eh, och så gör han lite... och så har han en ja. YouTube-kanal och eh, Han gör han... lite röster till spelkaraktärer. Ja, också. han har börjat göra det nu. Um, så där är massa stuff. Uh, så det är kul. Han är en grym eh, pojke eller man. grym pojke, però, väldigt rolig uh, Han är en väldigt rolig kille Sjuk ja. jävla humor som nog har inspirerat mig rätt så jävla mycket Ja, eh, jag tänker det att eh, mycket, mycket av din sjuka hjärna Kommer från hans sjuka hjärna <laughs> Lite <laughs> eh, Så det, det är underbart Och sen så eh, Lyssnar jag såklart på Shane Dawson's podd Men det behöver jag inte nämna så mycket om Nej. Jag, eh, jag har några. Men jag måste bara nämna det här. Nonsenspodden och ännu en podd är, är lite eh, internetfriends pods eh, som, som är coola. De kan ni också kolla in. Så. Så nu får ni också nämna oss, är det bitches? Eh, ja, men jag tror redan att eh, Jag tror redan att båda har gjort det faktiskt. Ja, ja, jag, måste, eh, jag måste lägga in dem i mitt flöde här. Jag har inte gjort det. Jag lyssnar på dem eh, på Youtube. Jag har lyssnat på dem på Youtube men jag har inte tagit hem dem i min Iphone, Jaha, men så att säga. Men jag kan ge några förslag här. Som inte tvunget är så speliga och sånt heller. Jag tror inte vi har tagit upp någon sån än. Nej, det har vi inte. Men jag har uh, The Comedy Button. Okej. Okay. The Comedy Button. De är rätt så roliga, det är lite komedi och lite sånt skit. De snackar en hel del nördiga saker. Lite vulgära saker när det kommer till sex och sånt. But it's pretty fun. De yeah. är de är allmänt uh, trevliga människor där. Uh, sen ska vi se. Om du vill ha någonting mer intellektuellt så kan du lyssna på Good Job Brain som är en trivia-podcast där de uh, i varje avsnitt har olika sorters uh, såna här uh, quizzes och sånt. Som är uh, Deltagarna får svara i så om sådana buzzers och sånt. It's pretty cool. Oh. Man läser en massa roliga saker. Som the typ om läskiga djur och sånt. Sa så att det hette The Comedy Button? <laughs> uh, den första heter com The Comedy Button. Eller har du, har du nämnt två? Yeah. Ja. Den ah, andra okay. heter Good Job Brain. Ja, ah, okej. Okay. Den är bra. Den är bra. Den är riktigt bra. Uh, sen har du redan nämnt The Dismal Justice. Ja. <laughs> Uh, jag kan ju säga som så här: att en av mina favoritpodcasts innan det som var spelrelaterad uh, heter Weekend Confirmed, Weekend Confirmed uh, och uh, den har de slutat göra nu, de ska göra någonting i framtiden vad jag har förstått det som men uh, de som sponsrade den då uh, Chacknus skulle inte hålla i skiten längre heller, någonting sånt. Piss så eh, den existerar inte längre, men om ni vill lyssna på backlog och sånt skit av den så är den jättebra när det kommer till spel. De har väldigt intressanta diskussioner om sånt, och eh, det har varit väldigt inspirerande för mig. Dels, um, ska vi se om vi hade någon mer. Om ni vill lyssna mer på min röst <laughs> mot all förmodan så kan ni lyssna på Hopjud. På då, egna podcast. som. Du är ni... med i två i avsnitt av den tror jag va? Ja, bara två stycken vad jag vet. Uh, jag tror det är nummer två och nummer sex. Om jag inte är helt fel på den. Men det är en trevlig podcast i vilket fall som helst. Den har lite dåligt ljud. Men inte som liksom den här podcasten. Den Nej, här är... som är perfekt. Uh, men som sagt, ni kan lyssna på den. Den är jävligt trevlig. Speciellt när jag är med. Uh... Då jag derailar den lite och sånt. Men det är om ni vill ha spel och sånt, hoppljud, så kan ni söka på antingen hoppljud eller spelnyheterna. Vad jag vet. Uh, så, eller Jakob Andersson, för då kommer du upp också. Oh, vad bra. Det har jag redan sett. Fan vad bra. Ja, men, ja. Så det, det, är väl, det är väl mitt. Jag tycker de räcker faktiskt. Okej, okay, ja, men fan, vi svarar alldeles för länge på alla frågor. Ja, uh, men vadå? Det blir perfekt, Filip. Ja, men det, det blir kul. Ja, så. Uh, frågorna är slut och då kommer vi ju till det här sista som där vi bara säger vad vi finns men det vet ju alla Plugar vårt skit philipwinter.com hittar ni mig vad hittar vi dig Jakob? Ett pixelpipe på Twitter och pixelpipe på Youtube för fan prenumerera dela skit och gilla saker för fan det är trevliga grejer tycker jag i alla fall. ja, ja. Äh, det var väl det då ja, det var yes. fan det är bra jobbat Filip jag, jag fick tillbaka energin du du du, du totalt yxmördade mig i början. <laughs> Förlåt. Och sen, sen lyckades du dra upp mig igen. Nu är jag på riktigt god, gott humör igen. Fan vad grymt. Vad glad jag blir. Mm. Synd på att uh, det blev lite fel i början. <laughs> <laughs> alltså Philip, jag slår var dem att det är typ 50 personer som inte kommer att palla förbi början. Och bara typ dö. <laughs> Nej, det, det, är ingen, det är ingen fara. Det blev lite bajs och men skit det är kul bra bra så hej är vi klara puss på skinden puss på skinden vill du ha en puss puss på skinden puss på skinden feelin be gay puss på skinden ge mig en mamma puss på skinden ooooh bara för the rekord så är jag faktiskt inte gay